Та підемо ми долю клиничи Та знадвор скли до прута А з другої фігури відповідав йому товариш Та підемо ми долю клиничи Та знадвор скли до прута Бо не хочемо, щоб закули нас У московські путе. Це була пісня, яку тепер усі співали Мрочко її не любив Пси їм марша на вольторних грали Вийдь, як до місяця собаки Нічого кращого придумати не вміють Веселості немає народу Похоронники лежав, згадуючи свій останній бій з москалями біля переволоченої. Привиджувалися альбедівські офіцери, що реколи себе, бо не хотіли тих храпір здавати і йти в полон. Господи, прийми до свого царства небесного їх лицарські душі і перехрестився, зітхнув. А все ж таки краще живий хрунже, ніж мертвий полковник. подумав уголос. «Як кажете?» – спитав тіненький голосок. «А я тобі що до того?» – відповів Мручко. «Таке малий не спить, тільки снується та лякає людей». «Сон мене не береться, пане сотнику, бо нічого не робиш, лиш блазнюєш. Якби ти дитину хоч коней пас, або очоби ти чистив, так і спав би». «Працюю язиком, бо до того мені мій пан покликав», – відповів рачок. «То було колись, тепер інші часи». Промишляй, небоже, бо пропадеш, як на ярмарку собака. Знаю і ж, Грюся, прийдеться торченят по вулицях смішить, як гетьмана не стане. Мручко скипів, тю на твою дурну голову, вже й смішак похоронною співає. Що вам сталося, люди? На кого глянь? На кутні зуби сміється. Не вже ж ви гадаєте, що доля слинивих боїться? До неї, як до полохливої коняки, сміло підходять а той, побачить, що боїшся, копитиме тебе по зубах заїде. Не першина, поткнувся, так не лежи, вставай і дивися, якби то ворога і то його так зламежнуть, щоб він ногами накрився. Гетьман важко хворий, з жалем проговорив рачок. Гадаєш, синеньку, що я гетьмана менше люблю, ніж ти? Якби я знав, що продовжу його життя, то дав би свою кров перелить у його жили, бо знаю, що таких сотників, як я, багато, а він один. Але це неможливо, бо Бог сильніший за нас. Нам треба жити і кожному своє діло робить. Твоє діло сміх, а не плач. Сміятися крізь сльози, хоч би й крізь сльози, а смісся. Поки гетьман живий, сміши його, а помре, то побачимо, що буде. А тепер іди до Люксембурга і спіть оба, бо від невиспаної голови толку не вимагай. А ви чому не йдете спати? Я не ти. Мій сон, як у того журавля, що стада пильнує. Спить і камінь у нозі тримає. Засне, камінь упаде, і він будеться. Так і я. Що ти себе до мене рівняєш? Йди, йди. Раче пошкотильгав далі. Навіть блазної фантазії бракує, кивав головою мручко. Погано з нами, погано. Не спиш, сотнику, почув за собою голос Ордика. Не сплю, ваше милосте, як і ви. Так ходімо оба по обоці. Ходімо. Обходили варти, надслухували, чи не почулись зловічного тупити московської кінноти від сходу. Зближувала її журба долю табору. Табор спав неспокійно. Голодні коні поверталися на схід, та ржали, ніби просили, щоб вертатися у трав'ястий степ. Діти зривалися зі сну і плакали, бо їм уважалася московська погоня, про яку тільки й чули з ними. Жінки заспокоювали їх, а самі того тільки боялися. За табором навіть шибі на захід броніли струни бандури. Пішли туди. Старий запорожець перебирав жваво пальцями і співав тремтливим голосом. Ой, на татарських полях, на козацьких шляхах, не вовки сироманці квилять-проквиляють, не орли чорнокрилі чорноокрилі і під небесами літають То садить на могилі козак старесенький Як голубень косивесенький У кобзу грає, виграває Голосно співає Гурт козаків вступив старого бандуриста Хто сидів, а хто лежав на черві Слухаючи і дивуючися Як такі грубі, до шаблі, звичні пальці Добували такі тендітні звуки Дивний народ, говорив горлик ручки. Томлені, і здавалося б безсилі, Як під зиму муха, І замість спати Слухають, як кобзар співає. Бо це не пісня, а життя, ваша милости. Сумна пісня. Так, правдива. Не люблю, але цей мені по душі. Не розженоблює, А підштовхує до діла. Запорожець далі грав. Кім його постріляний, поруваний, Ратище поломане, Піхла без шаблі булатної У ладівниці Ні однісінького набулю Буцім у нас тепер за ваш орлик Не раз таке бувало і не пропали ми, Так не пробатимо і тепер Гадаєш? Знаю Коли б мені Бог поміг Старі ноги розправляти За вами поспішати Може б я Ще здужав на останку віку вам заграти Голосно заспівати Нехай би моя не кобза знала, що мене рука християнська поховала, а вже мені старенькому без кобза пропадати. Не зможу я по степах чувалати, будуть мене вовки сироманці зустрічати, будуть дідом за обідом коня мого заїдати. Атю, а утюга почулося нараз. Козаки схопилися на рівні ноги. Тільки кобзар сидів, як статуя, вдивлявся у бандуру, ніби ждав поки не вилетять з неї останні відгомани звуків, добутих його рукою. «Вовки, вовки, аутюга, аутюга!» – понеслося кругом. Тічка голодних вовків підсунулася під самий табор. Степові коні, знайомі з ними, збилися вкупу, головами досередини, щоб задніми ногами відбиватися від ворога. Ті, що не бачили вовків, наполохані бігли в табор. Козаки ловили їх і довго не могли заспокоїти, дрижали, як у пропасниці. Зірвалися й шведи, але не відганяли вовків, лише здивовані слухали, як вони вили, відігнені козаками від табору далеко в поле. Довго в нічному тумані на миршевих полях то займалися огники за винаві, то гасли, вовки очима світили, подалися на схід. Може, по дорозі на москалів не скочуть, казав Урлик до Мручка. Хіба на якого що прилишився, відповів Мручка і задумався. Але знаєте, пане писарю генеральний, що? Що, пане сутнику? Гадаю, що нам тут нема що довго стояти.